а тоді з різних боків, мов, у фільмі «До нас кинулися здоровенні пси». Мене ледь не збила з ніг вгодована кавказька вівчарка. Хмара сахнувся, коли повз нього югнув здоровенний псина невідомої породи. Кудлатого собаку, який стрибнув з віконної пройми другого поверху, інакше як казковою потворою назвати було неможливо. Суміш, у яких порід вона б не була, другом людини цього явного хижака я б не наважився назвати». Чотириногі сторожі радісно оточили двоного. «Оце Альма!» – Денькевич почухав потвору за вухом, а тоді прокричав. «Ну, ти, недоумок! Давай, вилазь! Бо, чесне слово, піду звідси нахер чай допивати! А ти там у мене усишся, чуєш?» «Забери собак, садюго!» – почулося звідкись згори. «Давай-давай, котику, влізь сюди!» – подав голос хмара. «Бач, яка непруха!» «Ха, забіг не туди, правда?» «Та заберіть уже цих тварюк!» У голосі втікача чулася істерика. Хмара махнув рукою Денькевичу, витягнув мобільник, почав набирати номер. Тим часом охоронець зник у середині забудови. Гавкіт зовсім припинився. Все, що повибігали на хазяйський поклик, скупчилися за кілька кроків від нас. Потворна Альма для профілактики навіть рикнула. «Карташ!» сказав хмарав трубку. «Де ви там? Давайте сюди. Клієнт дозріває». Утікач вилетів до нас, мов футбольний м'яч, яким пробивають пенальті у ворота супротивника. За ним вибігли ще дві собаки, і аж тоді охоронець, на ходу потираючи долоні. Світла тут виявилося досить, аби я розглядів, кого ж ми нарешті спіймали. На вигляд наркодилеру було років двадцять п'ять. Хоча зазвичай ділки цієї гілки наркобізнесу на кілька років молодші. Ну, правда, якщо контрольну закупку влаштували, аби домовитися про серйозну поставку, рядового Пушера навряд чи прислали б. Примітка. Пушер – одне з визначень професії дрібного драгдилера, роздрібного продавця наркотиків. У 1950-х роках ХХ століття було досить поширене в США. На таку оборудку мусив прийти Барига з більшими повноваженнями. Так би мовити, менеджер середньої ланки наркобізнесу. Хмара ручко скинув з його голови бейсболку із зігнутим козирком, жбурнув її собакам, і Альма, випередивши інших, першою вчепилася в трофей. Потріпавши кепку, вона випустила її на землю, втративши до неї будь-який інтерес. Навіть тепер, коли роздивитися обличчя полоненого ми могли як слід, все одно в натовпі перехожих чи серед відвідувачів нічних клубів я б його не вирізнив. І через день, зустрівши десь на вулиці, не впізнав би. Більшість людей не має особливих прикмет і не вирізняється особливим індивідуальним стилем одягу. Наш Барига не виняток. Він дуже просто міг загубитися, як серед білого дня, так і в нічній темряві. Що скажеш? спокійно запитав Хмара. Прямо тут. Полонений схилив голову на бік. «Тобі краще говорити тут, у голосі грузина брязнув метал. Завезу до нас у контору? Розмова піде зовсім інша, під протокол». «За що заберете?» Полонений виглядав у світлі прожекторів, ще переляканим, але поступово приходив до тями. «А ти як думаєш?» Ззаду почувся рух. Я повернувся. Це неспілий картаж і сазонов. Побачивши полоненого, Сазонов, не зупиняючись, попрямував до нього, на ходу піднімаючи для удара, руку з пістолетом. Хмара в останній момент перехопив підлеглого, став між ним і Баригою. «Ша, колего, ша!» «За що кажеш?» – він зміряв полоненого нищівним поглядом. «А хоча б за напад на співробітника міліції. Як тобі?» «А ніяк?» – тепер Барига говорив з ухвалу. Він мені документи показав. Сам напав першим. Район самі знаєте, який. Ага, і свідчення старшого лейтенанта Сазонова про те, як усе було насправді, для тебе нічого не значить, – поцікавився хмара. Ага, нехай розкаже. Підійшов, запропонував купити наркотичну речовину. Коли я відмовився, він кинувся на мене з пістолетом. Мовляв, зараз тебе приб'ю. Ти мене близько бачив. Звідки я знаю, хто мене тут ганяє?» Тишу, яка запала після слів Бариги, порушувало тільки важке дихання собак. Нарешті хмара заговорив знову. «У тебе, друже, мабуть, і адвокат є?» «А як же? Я маю право його викликати. А до того часу?» «А до того часу, суко, ти не доживеш!» – перебив його хмара і зробив крок у бік. «Сазонов! Карташ!» Далі я не встигав стежити за діями оперів. Стояв і дивився на них. Хіба що роти не роззявляв, як колишній прапорщик Денькевич. Бо, недалі, як чотири години тому, мене самого обробляли приблизно таким самим макаром. З однією лише різницею тут опери мали справу зі справжнім торговцем наркотиками. Спочатку Сазоно зацідив полоненому сонячне сплетіння, укладаючи в удар усю свою лють за отриманий удар у пах. Собаки гавкнули. Та Денькевич машинально цикнув на них, розуміючи, ситуацію, що склалася, ментам краще не заважати. Коли Барига присів від болю, Карташ, зайшовши йому за спину, нахилився, підхопив під руки. Сазона узяв його за ноги, і обоє потягнули Баригу, мов мішок з картоплею, просто до краю котловану. Ставши на самому краю, вони дружно почали розхитувати жертву. На рахунок три Карташ відпустив Баригу. Той заволав, бо ясно бачив перед собою смертоносні краї арматурних гаків. Сазонов міцно тримав полоненого за ноги, хоча й потучився, рівноваги не втратив. Коли Барига, гепнувши спиною об край котловану, вирискнув, мов в вагонії, опер смикнув його, підтягуючи до себе так, аби над краєм котловану лишилися тільки голова та плечі. У розпачі полонений почав махати руками, наче Крилами млина. збоку та за інших обставин могло скластися враження, що він робить якісь гімнастичні вправи або вчиться в такий спосіб плавати на спині. Майор міліції, начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків міського управління внутрішніх справ Володимир Хмара наблизився до Береги. Переступив через нього, повернувся. Тепер полонений лежав у нього між ногами. Зробивши кілька маленьких кроків уперед, грузин став так, аби між його черевиками опинилася шия Бариги. Коли він націлив у голову жертви пістолет, Денькевич не витримав, подався розбороняти. Та картаж, стежачи за ним боковим зором, виріс перед колишнім прапорщиком. Клаповухий опер був нижчий статурного охоронця на цілу голову, але щось у його погляді змусило Денькевича відступити. Я стояв мовчки. А Тепер послухай мене, підорюго, заговорив Хмара до береги. Уважно слухай. Усі ці історії для адвокатів та суддів проканають. Тільки про тебе, що ми тебе тут сьогодні підловили, ніхто не знає і не знатиме. Це не міліцейська операція, чмоти, довбане. Це наша операція, моя і двох моїх кращих офіцерів які тільки чекають команди, аби почати тебе і таких, як ти, ось так, при першій же нагоді, в тихому місці на шматки рвати. Хто ти такий? Ти продаєш наркоту дітям, чиї батьки потім валяються в мене в ногах. Знайдіть цю гадину, знайдіть, ви ж закон, ви ж порядок. Не дітям, несподівано тонким огидним голосом крикнув Барига. У відповідь йому гавкнув один із собак. Мабуть, голосок не сподобався. «Дітям! Дітям, я знаю!» Хмара стиснув голову полоненого ногами з обох боків. «Доросла людина в тебе і таких, як ти, нічого не купить. А для дурної пацанви ти, суко, цар і бог. Тому ти поза законом. Тебе ніхто шукати не буде. Взагалі-то заяву, може, і напишуть, зник такий-то». Або в оперативному зведенні зазначать, знайдено труп такого-то. А ким був цей труп при житті? Наркотою торгував. Усе ясно. Внутрішні проблеми кримінального бізнесу. Усе. Справи нема. Наша з тобою зустріч не фіксувалася в жодних оперативних планах. Ми всі вдома спимо. Свідки є. То як? Скажеш? Що? Що сказати? Полонений звивався на землі змією. «На кого працюєш? У кого товар береш? Хазяїн твій хто, скотино?» «Я нічого не знаю. Ви не будете стріляти, не будете?» Від пострілу я здригнувся. Собаки зайшлися в гавкоті. Берега волав, наче різали по-живому. Перемістивши руку з пістолетом трошки праворуч, хмара знову натиснув на спуст. Друга куля врізалася в землю, в кількох міліметрах від правого вуха полоненого. Попередня куля пройшла над головою. Хмара перемістив руку з пістолетом нижче. Дуло не притулилося в береги між ногами, воно врізалося йому в пах, а хмара тиснув, не маючи жалості до того, хто продає наркотики дітям. «Заткни їх!» – гаркнув він, не повертаючись, і колишній прапорчик зрозумів, наказ віддано йому. Поки він заспокоював своїх підопічних собак, Хмара ще сильніше натиснув стволом на яйця свого переляканого полоненого. Тепер сюди стрельну. Говори ну, ну, каракай. Не стріляйте. Каракай. Барига зламався. Грузин одразу ж забрав дуло, і руки полоненого сіпнулися до понівеченого місця. Тебе як звати? суворо запитав Хмара. Антон. Антон. Ось бачиш, майор полегшено зітхнув і просто на очах усіх перетворився на зовсім іншу людину, такого собі доброго дядечка. Наче нічого тут і не відбувалося. «Давно б так, Антоне! Оставай, харе валятися!»